Superligaen spiser til i denne tid, i toppen, ja, men bestemt også i bunden, som det skal handle om i dag, når vi har besøg fra en af de opadstormende, eller fra den allermest opadstormende klub lige nu, Lyngby. Velkommen til dig, Biver Jørgensen. Takker. Tillykke med sejren over Horsens i går. Hvad er det for en sportslig følelse, I går rundt med ude i Lyngby for tiden? Jamen, som vores cheftræner han har valgt at kalde det, så er det en bevægelse jo lige pludselig. <laughs> men, men, men omkring vores -hold, omkring vores a hold der må man bare sige, at, at der er en, en snært af noget bevægelse, uden det hverken er religiøs eller noget som helst. Vi begyndte at spille lidt anderledes. Vi begyndte at give den lidt mere gas. Og, og så kan man jo kalde det alt, når man sådan har lidt medvind på cykelstenen. Og det har vi lige for tiden. Jeg synes både i vores udtryk, og vi lykkes. Og, og vi er jo næsten blevet en, sådan en darlings igen. Så, så det, det sportsligt omkring vores a er fantastisk. Ja, hvorfor for en følelse, bør de rende rundt med dig ude, Nils Christian, det du har observeret udefra? Jamen det er jo tit sådan, at man ser momentum, som det hedder med et fint år. Ikke? Altså kommer man ind i en time, hvor man vinder, jamen så er succes afløst succes. Og øh, det ser som, har fundet øh, et momentum, der gør, at øh, holdene ligger ovenover, og rum. De kigger altså bagud nu, de kigger ikke opad, de kigger bagud, fordi der kommer altså nogen. Og med øh, en risiko for at komme i nedrykningsfare, så bliver det jo forkrampet for de hold, som så ikke har momentum, hvorimod det giver endnu mere forstærket momentum til dem, der jagter bagfra. Så det er en meget spændende afslutning, synes jeg, på kvalifikationsligaen. Det synes jeg. Og det er vel et eller andet sted, selvom I godt vil have haft en masse point i efteråret, så lige nu er jeres position med en ønskeposition i forhold til dem, som den Christian snakker om, som kigger ned øh, ja, ja, på jer og, og kan mærke altså, ånden. Så deltid for os selv, så er det jo fantastisk, at vi er nået at jage her. Helt til sidst forhåbentlig, fordi at alternativet havde været forfærdeligt, sådan som det så ud, da vi startede op efter efter år. Vi skal jo... Øh noget længere omkring, end bare lige, hvordan det går på første førsteholdet lige nu, og lad os starte med din øh, rolle i, i Lønby og blandt andet fordi, at da jeg sad og forberedte dit øh, besøg, så skulle jeg lige være helt sikker på, hvad din titel er, og så var du, tror jeg, den eneste inde på hjemmesiden, der ikke havde en titel, der, der manglede var noget under dit billede. Det var der under de andre. Jeg er ikke at jeg er rådgiveren. Advisor. Jeg tænker, at du har jo været sportschef. Ilshjæl, kan vi vel ikke komme udenom. Blæksprutte øh, måske også en engang imellem. Hva, hvad er du egentlig lige nu i Lyngby? Jamen, jeg, Der var et interview, tror jeg, var til ekstra, hvor jeg også skulle have samme spørgsmål. Der blev vi enige om, at jeg var minister uden portefølje. Og så kan jeg prøve at spørge den gamle. Hvem har senest været det i Danmark? Kom så. Ja, det kan jeg ikke huske. Battlehorter. Battlehorter. Battle Præcis. Uden at ja. det følge. Det vil man ikke, ikke være glad for at høre. Ja. <laughs> <laughs> jeg har ikke nogen titel PT, men jeg har nogle meget spændende opgaver. Jamen, kan du så ikke gøre os klogere på, hvad din rolle består i? Fordi den er, kan jo være lidt øh, ukonkret udefra. Ja. Øh, jamen, så jeg har jo altid, ved siden af sportschefarbejde, har jeg jo altid arbejdet med nogle enormt vigtige ting i vores klub. Det er i forhold til at få bygget stadion, som vi simpelthen kan være på i forhold til licenskrav. Så har jeg haft mit job i Divisionsforeningen, både alle de opgaver, der er der, og også den, den der lille politiske ting, der også kan ligge i det. Og så her er det jo også blevet moderne i forhold til alle de her udlændinge, der kontakter os hele tiden på og gerne vil være en del af Dansk Fodbold. Og så besluttede vi her for nylig, at nu, nu skal den her gas i sat i forhold til vores stadion. Så stadion, kig lidt på udlændinge, og så mit politiske arbejde i, i Divisionsforeningen. Og når du siger kigge på udlændinge, så går jeg ud fra, at det handler om dem, der har penge med sig, altså eventuelle ja. investorer, der kunne komme ind i Lyngby. Præcis. Og hvor, hvor er I i det her arbejde? Dels med stadion, øh, dels med investorer? Jeg vil sige, at stadion er det, er det ypperste, fordi jeg vil næsten sige... Øh, det giver ingen mening, at vi klarer det nu her. Jeg har spildt 23 år af mit arbejde, i de sidste tre år, hvis det viser sig, at vi ikke kan få et udbud af Lømbø Det vil sige, at vi kan opgradere, så vi kan overholde både nuværende licenskrav og fremtidige licenskrav, hvor det jo er endegyldigt slut med at spille topfodbold i Lympe i 2028. Og det kan vi lige så godt få at vide nu, om vi ikke kan, eller meget gerne kan, og det har der både været noget kommunikation, så en lille smule lobbyarbejde i at følge til dørs, og heldigvis er vores politikere i Lømpe Kommune, efter rigtig mange år, tæt på at barsle med et udbud af stadion. Og så må vi se, hvad det udbud, det indeholder, og hvem, der skal byde på det, og hvordan det eventuelt skal komme til at se ud. Det skulle meget gerne være lige rundt om hjørnet. Hvad er det, I mangler for at kunne opfylde? Altså, hvor meget kræver det? Der sidder nok nogle fodboldfans derude, der ikke lige er med på licenskrav. Måske har jeg heller ikke fine Nå, detaljer. Men det er jo også noget at noget, noget. I dag skal du, hvis vi tager det i store termer, så skal altså, du... Altså, som I ikke har i hvert fald. Jamen, vi opfylder det i dag, men, men det er jo hele tiden til, at så skal vi... Jeg selv måske være i vores nye tv-studie, fordi det tv-studie, der blev bygget, det var for lille, så derfor skulle vi bygge en ny, og det er den der hybrid, der står nede bag målet. Ikke? Så det er jo rent Klondike. Det er pissehyggeligt at være på Olympi-stadion til kampene, fordi der er gang i den. Men det er jo noget Klondike. Og det er dopingrum, og det er, nu nævnte jeg, tv-studie. Og i dag skal der være 10.000 tilskuere, hvor en vis del skal kunne sidde. Og lige om lidt, så må du godt downsize det, faktisk. Du må godt gå ned og have et stadion til kun 6.000 tilskuere, hvis alt er overdækket og der er lukket af i hjørnerne. Og det der, det der er vores ambition, det er måske at downsize lidt, øh, få lavet et moderne stadion, som opfylder alle øh, kravene, både dem der er nu, og dem vi kan se i, øh, i horisonten, mm. øh, og så downsize det, og øh, mig og mine, Friends of Lyngby, vores håb det er, at vi sådan kan få vores lounge op i hjørnet og stå og drikke et glas hvidvin, øh, og så er der udsolgt på olympi fordi man så skønt sig at købe et årskort. Ellers så kan I jo tage det der tv-studie, som lige nu netop er en trækasse, der er for sig selv, så kan I have en lille lounge ja. øh, der, Nils Christian. Hvad tænker du om det arbejde, som øh, vi kan møde med? Fordi det er jo ikke det, vi ser, når vi bare sidder og ser Lyngby meget og spille en øh, Superliga-kamp. Jeg tror, at de fleste mennesker og fans og hvem, der ellers følger med i, i, i fodbold generelt eller følger en enkelt klub, ofte undervurderer, hvor meget arbejde der i virkeligheden er ved siden af det med at få et hold sat sammen og få det til at spille og vinde nogle fodboldkampe, som selvfølgelig er det, det går ud på. Men altså, hvis ikke du har et, et stadion og nogle faciliteter, øh, som ligesom matcher øh, det niveau, du gerne vil spille fodbold på, øh, så dur det ikke, og det er for alle klubber et, et kæmpe arbejde at forholde sig til deres stadionfaciliteter, til de øh, faciliteter i det hele taget, der skal til, vi har tidligere været inde på i det her program. At I dag er der jo ikke bare én træner, der er en hel stab. Omklædningsrummene er øh, på gamle stadions jo fra en tid, hvor øh, der var nærmest kun 11 spillere og en enkelt træner. I dag skal der være plads til 30 mand, ikke? Øh, og der er øh, alle medicinstaber, det ene med det andet. Plus de tilskuerfaciliteter, mediefaciliteter, alt det der, der skal til. jeg godt forstå. Jeg er meget imponeret over Biver, fordi når jeg personligt er ude at se noget fodbold, så kommer jeg og hygger mig og bare ser lidt ungdomsfodbold ude i Lyngbe. Det gør jeg en gang imellem også, specielt når jeg har nogle klubber på besøg, kender. <laughs> og kender. Hvem er der så? Det er altid Biver, der er der, fordi han er også ude på sidelinjen, når der spilles ungdomsfodbold. Så du bruger vel 24 timer i døgnet, at gå ud fra? Ja, men det er jo en livsstilning, Christian. Du ja. ved det jo. Det er, det. det er en livsstil. Men, men udover selve licenskrav, altså, så er det jo også det, som Niels Christian siger i forhold til stadion, altså så skal vi også have nogle faciliteter, som er tidsvarende, mm. øh, hvor vi kan drive en, en, en kommerciel øh, størrelse på. Ikke, at vi skal hente de allerstørste klubber i, i Danmark, det er ikke vores ambition, men bare have nogle, øh, altså vi licens, opfølger licenskrav på et måske lidt mindre lukket stadion, men lidt tidsvarende, moderne faciliteter, hvor at man øh, i vores distrikt, øh, kommer og er og, og en del af det, enten som, som partner eller, eller fan eller hvor vigtigt fornemmer du også, at det er i forhold til den anden del af dit arbejde at snakke med de der udlændinge, der måske ikke kunne komme med nogle penge? Altså at, I, at den pakke, I kan præsentere, også er tidsvarende øhm, facilitets. Det er jo lige før, at du næsten selv svarer på det, ikke? Ja. Men, øh, men det er da klart, at. at... Om der er nogen, der måske godt kan se det, det er fine i, at der er meget sjæl, og der er meget patin herude hos jer, øh, men det er ikke sikkert, at det er det fremtiden nødvendigvis vil kasse Ej, penge. Men, men det hænger jo lidt sammen. Altså, de, de der ting skal jo hænge sammen, før der er nye interessenter i forhold til at smide penge i, i den her fodboldbranche. Mm. Så, så, så vi, vi skal have det der stadion, og det er heldigvis forhåbentlig tæt på, at det kan komme i udbud. Og så ser vi, hvordan der kan tegnes og beregnes. Og så håber vi selvfølgelig, at, at, at, at det bliver løsningen. Og så er der lys for enden af tunnelen i forhold til at kunne være på Lømbiestadion. Og så kan vi jo vende tilbage til, hvem skal så eje den professionelle afdeling i, i Lømbiboldklub, mm. hvor det i dag er vores lokale Friends of Lyngby, eller det skal kombineres med nogle andre. Og der er jo hele paletten fyldt af udenlandske interessenter og ejerskaber, og det er da også en, for mig en politisk varm kartoffel i forhold til dansk fodbold. Jamen, kan du ikke gøre os lidt klogere på, på den del? Hvad er jeres overvejelser? Fordi der, der er jo nogle klubber, der står i situationer, hvor de nærmest ikke kan tillade sig at stille krav til, hvad det er for nogle penge, der kommer ind. Hvor, hvor står I øh, som klub, og hvad her? hvilke overvejelser har I gjort jer på? Jamen, på jeg har selv været med til det, eller vi har været med til det i divisionsprændingen, fordi det er jo også klubber, der blandt andet den her nye turneringsstruktur, som er første sæson med 12 hold i Superligaen, slutspil, to op- og nedrykkere, 12 hold i første division. Uh, som vi lavede for, for, for, for en del år siden. Uh, og det gør jo, at alle skal i, uh, i hvert fald i top 6. Uh, eller i hvert fald, hvis man er nede i næste lag, så skal man i hvert fald ikke rykke ud. Og det er vel det segment, vi selv, selv ser selv i, lige pt. Og nede i første division, der skal man bare uh, rykke op i den Superliga. Så der er ikke nogen steder, jeg siger ikke, det skal være sådan, men, men der er ikke nogen steder, du kan hvile og arbejde med din klub. Altså, det er glory and disaster. Uh, og, og det kan være spændende nok, både på dagen og, og for udefra men for os, der skal drive fodboldklub, både i de største i Danmark og midt i og, og lidt mindre, der har vi stress alle sammen. Og det tror jeg ikke er sundt. Det var så det, vi besluttede derfor år tilbage. Mm. Og det er det, vi jagter nu. Og dem, der er lidt større end os lige nu, de jagter, de skal lige lægge 20 millioner kroner på i den omsætning for at komme op i top 6. Og hvor kommer de penge fra? De rige danskere, de er enten ved at være for kloge eller, eller, eller holder i hvert fald snitterne væk, kombineret med, at der er rigtig, rigtig mange udlændinge, der vil ind, og det er alle mulige forskellige årsager, at de vil ind øh, på det danske marked. Det er fordi man kan, for øh, fordi der ikke er regler for det endnu, mm. ligesom der er i Sverige eller Tyskland. Øh, og det er jo lige fra øh, konglomerater til, til klubber øh, med anstændige værdier, til øh, nogen, der skal ind og har kørt nogle spillere rundt i forskellige lande, og til noget, der meget værre, som jeg helst ikke vil sige her på fjernsyn, men øh, som de fleste nok godt ved, øh, hvad der også kan ske i, i vores branche, hvor der er penge involveret. Hvad tænker du om men, det, Niels Christian? Jamen, Fordi jamen, det lyder som en svær position at sidde i, jamen, <laughs> hvordan man finder ud af, hvilke biver, penge der er synes, rigtige. Jamen, jeg synes, Bjørn har, har fat i noget, som er øh, meget mere end vigtigt, øh, og som vi alt for sjældent diskuterer. Øh, i dansk fodbold. Det gælder både i de politiske organer, det BU og Divisionsforeningen, det gælder i også i medierne. Det er klart, at vi optager fodbolden, og hvem vinder om søndagen, og hvorfor, og nogle gange er vi ude i varevognen, og nogle gange er vi på stadion. Men hele strukturen i dansk fodbold er jo en ting. Den anden ting er, hvor bevæger fodbolden så hen? Vi ser nogle store bevægelser ude på det internationale marked, som der kommer, bliver talt meget om i den kommende tid, men i Danmark, som Biver siger, her er der jo virkelig nogle udfordringer, hvor vi aldrig nogensinde politisk i Danmark har fået fastsat regler for, hvordan vi egentlig driver de her klubber. Og det, er, øh, det glemmer man lidt i det meget regelsætte øh, danske samfund i øvrigt, at det er Wild West. Altså alle kan jo købe en fodboldklub, alle kan nogensinde gøre med den, hvad de har lyst til. Og Biver har helt ret. Der er masser af fare indbygget i, at systemet er så åbent, som det er. Men det har man ikke rigtig ønsket øh, nogen steder at sætte regler for. Så det er jo rigtigt, hvad du siger. Øhm, det er lidt Malt Vest, ikke? Jo, og så... Altså, øh, nu kan vi jo snakke lidt skoleengelsk alle sammen. Jeg, jeg joker der tit med Thomas, formand for, for divisionsforeningen, mm. at hvornår er det om et år, to år eller fem år, at vi sidder og snakker engelsk øh, til, øh, til, til, til divisionsforeningsmøderne? Ja. Og hvornår er det, at, øh, at der måske også kan blive øh, nogle... No vi er rigtig gode i dansk fodbold til at snakke sammen, og så er det ikke altid, vi er enige, men vi får lavet vores grupperinger, og så er der det, der skal være i fodboldpolitik, hvor man giver lidt og tager lidt. Mm. Men hvis der lige pludselig sidder, lidt sige, tre kineser, tre amerikanere og en Saudi-Araber, mm. altså, hvem er det, der træffer beslutningerne? Og det er man da heldigvis ved at få øjnene op for. Så selvom Nils Christian siger, at det er helt Wild West, så prøver vi jo at stille og roligt arbejde, men med nogle regelsæt og nogle politiske strukturer, således at den politiske balance, den i hvert fald ikke skrider den vej, så vi sådan kan holde lidt det. Og så kan det godt være, at dem, der er rigtig grovhård og dem, der er vil være tilsvarende, at tilsvarende, at når vi er ude på et eller andet tidspunkt, at så er der stadigvæk øh, øh, politisk balance indhavs i det danske. Men, men det er jo det, der er... Det er det, der det hele er... Jeg, jeg, jeg, er lidt, jeg bliver helt... Øh, jeg vil ikke sige, at ordene falder mig ikke lige i munden, fordi det er jo vand på min mølle. Altså, jeg plejer også at sige, at den der udenlandske indflydelse, der kommer fra kulturer, som ikke er opflasket med og har den europæiske sport inde under huden, det der med, at vi spiller fodbold og uforudsigeligheden, som er saltet i alt fodbold, alle kampe er uforudsigelige. Jo mere man kommer ind og vil styre det og kontrollere det efter markedsøkonomiske principper eller med, med, alene med profit for øje, jamen, så taber vi noget af fodboldens sjæl. Og det er man bare nødt til, efter min mening på en helt anden aktiv måde at forholde sig på politisk. Og derfor er jeg utrolig glad for, at du siger det, Biver, fordi nu du og jeg deler jo lidt skæbne med at have været i, i samme klubber i, i 100 år. Og nogle gange glemmer vi måske nok at kigge ud over egen tip Og der mangler altså... Øh, så kan vi kan komme med alle de der licenskrav, og vi kan komme med alle de der rød tråd, og øh, talentudviklingsstrategier, og meninger, og holdninger og alt muligt andet. Men hele den måde, dansk fodbold er bygget op på, det er en struktur, vi skal forsvare, og dem kræver aktivt lederskab, og det er, det er på høje tid, fordi det kommer til os fra udlandet. Hvad er du bange for, at pengemænd udefra vil kunne gøre ved Lyngby, altså vi kunne ødelægge ved Lyngby? Jamen altså, når, når vi sidder og, og tager de møder med alle dem, der rigtig gerne vil være med, altså, så, så er det også en kombination, og det er da lidt ambivalent, fordi vi kunne da godt tænke os ude i lille Lyngby, vi synes, det er verdens fedeste klub og verdens fedeste by. Og nu har vi endelig fået sammen for Lyngby tilbage. Det håber jeg, vi kan snakke lidt om lige om lidt også. Så er det jo lidt absurd, at vi faktisk sidder og tager møder med alle de her udlændinge. Det er selvfølgelig for at blive lidt klogere på, hvad de siger, hvad kan de? Og jeg tror da godt, at vi kunne finde på at arbejde med nogen, der er større end os selv. Det, det, det tror da godt, vi kunne tænke os. Fordi at, at den her Friends of Lyngby ejerkreds er jo på ryggen af noget, der var... Vi at være tæt på helt forfærdeligt, mm. øh, så, så vi har jo ikke nogen ambition om at, at, at drive og eje et fodboldklub forever. så, så vi lytter der til, hvad er det de udenlandske kan, øh, og der er alle, der er hele paletten. Ja, ja. Øh, så, så jeg tror da nok at vi en eller anden dag vi, vi skal da arbejde med nogen der er større end os selv. Øh, og det virker ikke som om, at danskerne er bliver for kloge. Dem, der har lidt kapital, de holder snitterne fra det. Det kunne da være fedt, hvis der var nogle danskere, der snart så, at lad os nu komme tilbage og bevare tingene lidt på danske hænder mm. og i en dansk kontekst. Fordi så tror jeg også, at den konstellation kan vinde på den det Så den, den er drømme drømmescenarer Ja. Det kunne være drømmen, øhm, jeg har faktisk et C-spørgsmål, som. Øh, nu var du selv på vej ud af den tangent, lige så stille øh, Peter Henriksen, han skriver. hvorledes føles det at være i en klub, som ofte har reddet på kanten af konkurs, og også konkurser <laughs> Hvordan har... har det været personligt for dig? Jamen, personligt har det jo været en. Altså, det er jo en rollercoaster at være sådan en type klub som vores. Altså, det er det jo. Øh... Og jeg kunne ikke finde ud af her, når man sådan lige har lidt luft her til at, at tænke lidt, hvad fanden skete der de der 23 år, ikke? <laughs> øh, om det måske, nu kan jeg bare tale, det er, det er jo mig, der i programmet jo, så, mm -hmm. så om, om det faktisk det er sådan en som mig er bedst, det er, når det sådan blæser lidt og stormer lidt, ikke? Altså, så kan man blive lidt stedig og, og, og lykkes med tænkende, ikke? Er det fedt? Det ved jeg sgu ikke, om det er. Det er ikke øh, hvis det er hverdag i 23 år, nej, måske? Nej, det er det jo ikke, og det har det jo ikke været, fordi der har både været fantastiske opture, mm. og, og de store nedture. Nu hørte jeg vores viceborgmester forleden dag sige, at, at øh, han vil næsten ikke være det for uden. Han ser, han ser dig selvfølgelig lidt på sidelinjen som fan, ikke? Men, men er det jo ikke det, der er smukt, Nels Christian? Jo, det er jo det der, at når man yder punkterne, ikke? altså sejren i sidste øjeblik, eller målet ind i sidste øjeblik. Ikke? Det er jo det, det handler om i sport, jo. Ja, ja. Jeg vil godt have, at vores klub den været drevet på anden vis, så man stille og roligt organisk kunne have vokset år efter år efter år, i stedet for denne her model. Ikke? Mm. Og det er det, vi håber på, at, at det her nye ejerskab, vi har nu her, øh, sammen med øh, vores stadion, øh, stille og roligt, at vi kan få ro på, at jeg så har været med til at drille rent politisk, øh, fordi vi har de her turneringsstrukturer, der der, der, der er fuldstændig uro. Men er der noget, der hedder ro på, på, på den rolige måde, eller et eller andet? Ikke? Øh. Men hvor slidsomt har det været? Øh, du, I efteråret tager du jo, øh, tager du jo øh, tre ugers ferie øh, fra jobbet, eftersom jeg tror, du sagde, at øh, jeg har arbejdet konstant i to år, eller et eller andet, ja, der er ikke nogen pause. Hvor slidsomt har det været? Fordi en ting er jo, når man er i en klub, hvor det kører, og ja, der skal lige ordnes nogle transfervinduer, men ellers, du ved, så er økonomien og fundamentet på plads. Det her lyder jo øh, om noget hårdere, eller om muligt hårdere jeg vil sige, at øh, den der periode der for tre år siden, hvor Friends of Lønby øh, fuldstændig på målstregen, altså det er jo... Kan du ikke tage os med ind i det forløb, fordi nu snakkede jeg jo også med gode folk ud i din klub for nylig, som sagde, øh, den der uges tid, da det skulle falde på plads, der sov er sovbjuer, hvis det ikke særlig meget. Nej, det gjorde jeg ikke tre uger før, men det, det, jo, jeg er enormt stolt af, af, af den redning, der er der, øh, når jeg får lejlighed mm. til at og reflektere over det, fordi det, det, det var fuldstændig crazy. Prøv at tage det. os med i redningsaktionen. Jamen hvad sker der? Altså, Helt over finans øh, kaster vel håndklæde øh, sådan et... Men siger på træningslejr, er det ikke sådan? Jo, det passer meget godt. Jeg var ikke med på træningslejr, okay. det passer meget godt. Øh, et par måneder før, der i februar, hvor mm. vi redder klubben, og så prøver... Hellerup Finansio lidt, der var masser der finder ud af. Er der lidt gribe her og der var også noget med nogle mursten måske, ikke? Og det viser at der var mange der gik efter mursten i stedet for fodboldklubben, ikke? Altså stadion. Mm. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt så, så spørger jeg Torben Jensen for Hellerup Finans der, om må, må jeg prøve et lokalt spor. Altså jeg har slet ikke nogen anelse om, at det endte med at, at lykkes. Og jeg kan også huske, vi betaler jo ikke løn, og så går der en fire fem dage, og så ringer jeg til Mads Byde, som jo nu er med i Friends og Lyngby og siger, jeg smider gearret. Jeg jeg kan ikke mere, jeg tror ikke på det. Og så prøver han lige at ringe til et par stykker. Øh, så det er da rigtig i starten, er jeg er der lidt kongemager på det, men, men, men hurtigt får vi en, en, en gruppe af, af dem, der er tæt på i dag. Og så sidder vi jo øh, hjemme hos vores nuværende formand der på dagen. Og det er jo den, der er mest absurd. Øh, vi har lige haft et møde med nogen, der godt vil lægge penge i, men som så vil have, hvis der kom et stadionprojekt. Og det siger vi nej til, og så går vi konkurs. Og der er klokken 12, tror jeg om formiddagen, og Spillerforeningen har sagt, at hvis der ikke er penge klokken 3 den der fredag eftermiddag, så er det game over. Og så ser vi jo på Tommy's, der kører TV2 News, de har jo sovet ude på Olympiastaden de sidste tre dage. Der hvor du ikke har sovet? Der hvor jeg ikke har sovet, og så kørte der lige i breaking øh, på den gule bjælke, at Lymbier Og mig og Tommy, øh, vores formand der, vi får masser af sms'er, og fantastisk og godt gået. Vi har ikke noget som helst, vi, vi, vi er faktisk ved at luk. Og så Derfor mellem klokken 12 og klokken 3, og det er jo i øh, vinterferien, så alle er jo på skibakken i i start Ej. eller eller hvor man nu står på skien. Øh, dem med ja, pengene ja. Dem med pengene ikke? Og, og vi ringer rundt til alle. og ja, men det vil de gerne kigge på når de kommer hjem, ikke? Du skal lave noget der hedder straks overførsel <laughs> Inden for et par timer, ikke? Og vi har slet ikke penge nok, men, men, men heldigvis er der nogle af dem, som i dag er meget øh, tæt på friends of flygbilhør, mm -hmm. som som siger, vi har ikke penge nok, men vi gør det skal alligevel, ikke? Øh, og så der, hvor jeg kan toppe den her historie. Så mig og Tommy, formand, vi kører jo op i klubben, og så fortæller vi først øh, spillerne, og så er administrationen, og, og så står pressen øh, og venter dernede. Hele verdenspressen. Jeg tror, der var to kameraer. <laughs> øh, og øh, jeg kommer til at sige noget med Ja, vi har, vi har reddet, og vi gør det, og der bliver spillet fodbold næste, i Lympø de næste 100 år. Og så går øh, kameraet over på Tommy. Han er jo helt ny i den her branche. Står og siger et eller andet. Så får jeg en sms. Jeg kan ikke huske, hvem jeg får. Jeg tror, det er for at vores superlicens, den er blevet trukket. Der er jeg ved at få et hjertestop. Ja. <laughs> Fordi jeg har lige lukket nogle mennesker ind i den her lortebranche, og jeg får en sms om, at vi er trukket ud af Superligaen. Nu er jeg jo lidt gavet, så jeg kender godt, at der er lidt, øh, lidt, lidt, lidt mulighed for at angres nogle ting. Ikke? Så, så langt ned jeg måtte lige gå udenfor. Og det var heldigvis koldt den der februardag, ikke? Så, så man lige kunne få lidt ild til hjernen. Ikke? Så helt nede i bunden stod der, at vi havde 14 dage til at anke i. Og det fortæller vi jo kun i en meget, meget, meget snæver kreds. Er klart. Fordi vi har, lige, vi har lige betalt løn og, og stået og fortalt, og vi er i princippet ude af Superligaen. Sygt. Og så skal vi selvfølgelig lave alt det her papirarbejde, revisorer og advokater og, og alt muligt indover. Og, så, og vi får ikke lov at snakke med nogen. Så vi får bare at vide fra DBU, at der om 14 dage kl. 12, der bliver det offentliggjort, og vi får besked 11.30. Det vil sige, at vi har en halv time til, hvis vi har trukket ud af Superligaen, ikke? Okay. Så, så den dag, jeg skulle åbne den mail der, hvor der stod, at øh, ej, vi har fået lov at blive. Ikke? Så. så der, da du tror, at nu har, nu har jeg og vi reddet Lyngby på målstregen, mm. så kommer der en ny redningsaktion på bagkant af den, fordi Superliga-licensen også skal reddes, så at sige. Præcis. Men det er jo noget at gøre med, at de der licensregler er jo, øh, har jo indbygget, ikke bare, at man skal aflevere nogle regnskaber, og man har betalt løn, og man ikke skylder penge til nogen, men man skal også have nogle budgetter, der fremadrettet viser, at butikken kan køre. Der er så altså gået en koncern. Og hvis ikke man har det, øh, så er det et brud på licentret. Og det er formentlig det, I skulle præcis. også kunne præcisere, at I fremadrettet også kunne svare en hver set. Ja, præcis. Ja. Men jeg får sådan, øh, nærmest hjertebanken af den der. Øh, for... Vi altid om, at vi skulle prøve at se, om vi kunne øh, lave en film. Vi kunne bare ikke finde ud af, hvad temaet skulle være. Om det skulle være en kærlighedsfilm, <laughs> eller en trailer, eller en gyser, <laughs> eller, eller hvad genre det skulle være. Ja... Uh, yeah. Og vi elsker jo et eller andet sted øh, også der er tæt på at være med der. Ikke? Og kan du huske, at nogle gange kommer der nogle mails frem. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig absurd jo. Men heldigvis så landet det helt fantastisk. Og hvis vi skal kigge lidt frem og på, på de tre år, der er gået her med, med det her Friends of Lønby, ja. som startede med en lidt mindre gruppe, men som i dag er 27. Øh, det er altså helt fantastisk. Om, om det har gang på jord i hvor mange år, det ved jeg ikke. Men, men de her 27, som... som på en eller anden måde, har noget relation til Lyngby som by, eller fodboldklub, eller venner og bekendte, osv. Og det er jo hele spektret. Det er jo ligesom på et fodboldhold, hvor at, øh, det er jo det, fodbold kan. Der er jo ikke politisk status, eller hvem har flest penge på fodboldholdet. Altså der der vi, skulle, der vi skulle i krig sammen. Ikke? Jeg kan jo huske, hvor mange var det? Det starter med at være få i virkeligheden, som ja, i hvert fald til. Ja, ikke? Men en af de prominente var jo Andreas Bjelland, blandt andet, Precis. som jo kommer fra Lyngby. Altså, hvordan gik du ind, og hvis det var dig, der gjorde det personligt, hvordan gik du ind og talte til de her mennesker, du vidste havde lidt Lyngby-blod i årene her, hvor? Ja. Hvor du var så Max presset samtidig? Ja, det, det, nu jeg vil ikke sidde og tage for noget her, for det, det kan lige så godt have været Andreas, der ringede til mig. ja. ja. Øhm, og det er jo der... god stil, det han gør. Ja, ja, men sådan er Andreas jo. Han står også på mit lille noteark herovre, lidt til lidt senere ja. i udsendelsen, fordi ja. så sådan er Andreas. Så jeg kan ikke faktisk huske, om det er mig, der ringer til Andreas, eller Andreas' der ringer til os. Så der er lige så meget øh, folk, der henvender sig til dig, fordi at, at hjerteblodet ligesom... Øh, ja, ja, og, og som alt muligt andet, så er der er helt masse, der spørger, om man kan få et prospekt, eller om man kan få se noget due diligence, <laughs> eller et eller andet, <laughs> ja, det kan er der det stave det er til straks fint, overførsel. <laughs> Hvor meget har øh, salg af spillere, øh, betydet for jer i de her perioder, hvor det har været, altså hvor det snærpet til økonomisk? Fordi det er jo ikke kun én gang, I har... Altså efter Friends of Lønby, eller sådan generelt? Æ, generelt, når I har stået i de her økonomiske øhm, penible situationer, som, som Lønby har været i. Jamen, jeg har jo... Øh, du har givet mig hjemmearbejde ja. på, på, på bedste spiller ja. Altså, ja, men den er... Vi, kan vi har, vi har næsten aldrig haft et bedste vi spiller. Vi <laughs> Vi har næsten aldrig haft det. Øh, så, så vi, vi har jo altid solgt spillere, fordi vi skulle betale løn næste måned. Ikke? Ja. Så, så det er jo meget få gode salg, altså sådan på det rigtige tidspunkt, som, som vi har lavet. Ja, du har ikke kunnet time dem på den måde, som andre klubber måske vil vente til det helt rigtige tidspunkt. Præcis. Men hvem er på din liste over Supersal? Uh, Supersalget? Salg? Super mm. øh, ja, som jeg siger, at, at vi, vi har jo altid skulle sælge, fordi enten uh, skulle vi have løn næste måned, eller også havde, var kontrakten ved at løbe ud, eller også var vi rykket ned, eller et eller andet. Ikke? Så, så det er meget få, der har været tegnet, Så derfor har jeg skrevet uh, Maurits Kærgård. Ja. Uh, ham har vi jo solgt her efter Friends of uh, Og så ved jeg også til, til alt, hvad man siger her. Der må godt være en lille anekdote med, uh, så, så, så, så tingene kan matche op der. Og den her anekdote med Maurits Kærgård. Uh, dels er det klubbens bedste salg. Så sådan rent økonomisk. Øh, og, og vi var ikke presset af hverken øh, kontraktlængde, eller der er også nogle gange, hvor vi har haft spillere i den her aldersgruppe, der ikke har vel skrive kontrakt med os, fordi så kan man være amatørspiller og gå på nogle andre betingelser osv. Øh, vi har også haft sager, hvor at, øh, både agenter og forældre har forplumret nogle ting. Øh, så jeg vil faktisk rose den her sag, både for vores side og for familiens side, agenten og spilleren. Så udover, det var klubbens største og bedste salg til, til, til Salzburg her, så var det også fordi, at, at det var bare en, en sag, som... Det er kompliceret at sælge spillere, specielt små drenge, som jeg kalder dem. Men, men, men det her, det, det, det lykkedes bare uden, at der var stress på. Og det viser også bare, at altså får man det mere for varen, når man ikke skal betale løn næste måned, eller kontrakten ved at udløbe, eller det er en amatørspiller, eller... Ja, alt muligt andet. Så derfor er Marvis Kærgaard øh, vores bedste supersal. Hvad øh, gør det for en klub som Lyngby at få sendt øh, så ung en 17, 17 år mener han øh, var, øh, afsted øh, på den rigtige måde, hvis man kan sige det, og økonomisk også? Hvad, hvad gør det for jer, når det, når det lader sig gøre? Hvis det økonomisk så, så giver det sig selv, at sådan, sådan en klub som vores her, vi skal, vi skal leve af at og, og uddanne unge spillere, og, så har vi nogle forskellige modeller for det. Enten så tager man afsted i en tidlig alder, eller også så tager man lige de der 50 kampe på vores første hold, forhåbentlig i Superligaen. Øh, vil vi vil gerne, som vi siger, lykkes med alle vores talenter. Øh, men det er klart, han er i en kategori her, der er så dygtig. Øh, og der, hvor vi er nu, der skal vi ikke lige vente på, at han skal spille på vores første hold. Mm. Der skal vi øh, smide, med hjernet er, er der, er, der og, og, og, og så skal vi øh, lægge de penge ind i vores, øh, vores drift. Øh, så, så det men, men også, som, som jeg startede med at sige, derfor er det en supersal. Det, det er den gode historie. Og vi har haft rigtig, rigtig, rigtig mange. Altså, helt tilbage fra årgang 86, der har vi lavet en topspiller stort set hver evig eneste år. Og der kan du bare starte mig, hvis jeg skal rulle det hele ud. <laughs> jamen, det ryster lidt ud af dem. Ja, ja. Det er ikke allesammen. Ja, jamen, altså, det, vi, vi, vi har lavet en topspiller hver år. Øh, så, og, og det er vi stolte af, og det skal vi blive ved med. Og forhåbentlig med et mere roligt, ejerskab. Øh, der skal vi også sælge spillere. Øh, og der er nogen, vi skal selv tidligt, og der er nogen, der skal spille på vores første hold. Så skal vi have kontraktlængde på dem. Så skal vi fortælle de gode historier. Øh, fordi det er også vigtigt til den næste generation af familier og agenter mm. og spillere. Øh, og så skal vi gerne hoppe ind i det hjul der, hvor at det både er en god historie, det er anstændigt, øh, og der er return of investment. Det, på Men det er jo nærmest en anden øh, genre, i hvert fald af sportschef-jobbet, når det bliver sådan noget, noget desperation. Altså, når du ikke kan time ja. tingene, og når du ikke kan, hvad kan man sige, få, lave en ordentlig udvikling. Men det, er, en ordentlig det er som i alle andre forhold. Det er dyrt at være fattig. Og, øh, hvis man skal agere ud fra at man skal betale regninger, øh, og man skal have penge i kassen for at lukke huller hele tiden, så har man jo ikke mulighed for at lave en plan. Man har ikke mulighed for at lægge en strategi og fastholde den. Og dermed har man heller ikke mulighed for at optimere sin salg. Så jeg synes, Biver beskriver det jo helt rigtigt, at Lyngby kunne formentlig have fået meget mere fra en række spillere gennem årene. Hvis ikke man havde været i den situation, at man hele tiden, det var nærmest sådan for hånden og i munden, og det er vanskeligt så jo mere ro man kan få bort det er jo også derfor ikke for at vende tilbage det vi har talt om det er jo derfor alle klubber jagter tilstrækkeligt kapital mm. til at sikre at man har til driften sådan som så man kan udfolde sig på de områder en fodboldklub skal udfolde sig på og dermed også kunne optimere køber og salg af spillere så der er arbejdsro ja. øh, jeg sad øh, og tænkte på en, øh, en spiller som jo også i hvert fald gik han og blev meget værd, efter han forlod øh, Lyngby, men som kunne have genereret millioner af æmre mor. Øh, ender I jo med at sende... Du kigger ned på papiret, han er der, og ender jeg I jo med på at sende... Svipseren. Ja, det var faktisk det, jeg ville spørge dig om, fordi han kunne jo måske i hvert fald potentielt have givet jer masser af millioner. Nu gav han dem til Nordsjælland i stedet for. Er han din svipser? Ja, det er han. Og nu måtte jeg jo lige ind og se formatet her, så jeg, jeg kan ikke huske, om det var Laura eller, eller CV der jo havde Emma med som deres valgtsupersal, ja, eller et det andet. Salget, andet ja. Ja. Så kunne jeg jo ikke lade være at sige, okay, så må det jo være vores swebser. Ja. Øhm, så så ellers har vi jo ikke lavet nogen swebser i Lønby. Jo? Nej, det kunne jeg ja. forstille <laughs> mig, men prøv at sætte nogle ord på, på det her, Emmer Mor, og måske også på den følelse, du har, da du ser, at han røre til Dortmund for omkring 90 millioner. Yeah. Jamen det, det, det kan jeg snilt gøre, øhm, og det, igen, det er jo også en sjov historie. Øhm, Emmer er fantastisk lille fyr. Ikke? Altså, Øhm, fantastisk fodboldspiller. Øhm, spillede ude uds også for var helt lille kom der fra Brøndshøj og, og kom, kom, kom tæt på øh, senior der. Men han havde også slidt så meget morgen, middag og aften. Øhm, jeg jeg huske vores øh, ja, vores nuværende U17 landstræner Søren Hermansen, han var og jeg plustræner på det tidspunkt. Han havde også en lille anekdote. Det var, at når jeg står op om natten og skal pisse, så tænker jeg kraftigt kræften over på emmermor, ikke? <laughs> <laughs> <laughs> og det er ikke godt. Og det er et meget godt billede, fordi lige så sød og rar emmer han er, og lige så dygtig en fodboldspiller emmer han er, så fylder han bare. Øh, morgen, middag og aften. Altså det var sådan, så at man, man, når de skulle planlægge træning, så kan han, han, han kan ikke træne med ham der. Han skal være i gruppe med ham der, og, han, og det gør da ikke noget, hvis han klæder op med de andre der, og så videre, ikke? Øh, fordi han, han jo bare havde krudt i røven, øh, der, ikke? Øh, og, og, og det står på i for lang tid. Og øh, jeg kan huske, vi sidder faktisk, heller op finans, uh, Torben Jensen, vores daværende formand, mm. øh, hvor at vi, vi vi ved for nok. Jeg er selv lidt i, i, i udlandet med Emre, for at se, om vi ikke <laughs> kunne, kunne... Og du kunne have vifte ham om næsen kunne, for nogen. Du kunne nogle... få solgt ham derhenne, hvor men, øh, på det tidspunkt? Øh, der vi på par ikke... engelske klubber. Ja. Øh, ja. Men, men, men vi sidder faktisk i vores mødelokale der der sidder vi med Torben Jensen og jeg selv og vi, vi sidder jo syv voksne mennesker og skal snakke om lille Emre Mor men det er fuldstændig enstemmigt, at vi kan ikke mere vi overgår ikke mere vi vil ikke mere okay. så derfor så, så, så får Emre lov at, at ophæve sin aftale og, og, og tage til ikke rygterne går på at vi nok kunne have fået en lille skilling men, men det sagde Torben Jensen vi skal kræfte mig ikke har nogen penge for for, for okay. nogen, der ikke kan opføre sig ordentligt. Okay. Så han slid i virkeligheden for meget på organisationen til sidst til, at, til at I kunne være i det, hvis man ja. kan sige det sådan. Ja. Er du ked af, eller fortryder du, at I ikke rummede ham øh, vi rummede, lige lidt længere? Vi, ja, okay. Vi rummede emmer big time. Det ja. gjorde vi. Øh, det gjorde vi, men, men, men det var bare for meget til sidst. Øh, og den sjove, det er, at så er han jo i Nordsjælland skal man altid lige tage, når jeg snakker om Nordsjælland, skal man lige tage en 20-30-40% fra, ikke? Øhm, <laughs> det er godt, du lige siger det. <laughs> ja, øh, vi synes jo, at se det udefra, det var imponerende, at, at Nordjyllands træner, at, at de var så dygtige, så de både kunne rumme Emre, og de kunne arbejde med Emre, og de kunne få Emmer helt ned i en skotalsæske, og var verdens sødeste dreng, og ikke hvis det, vi hørte ved siden af, <laughs> øh, så skal de have, at med Emmers nye agent der, at de lavede det der kongesal. Det, det, det er fantastisk øh, for Nordsjælland. Og, og øh, om ude i Lyngby, der var ikke en eneste af os, der snakker om alle de der penge der. Om fordi vi synes, at vi har været nogle kvejhoveder, eller, eller vi, øh, vi, vi helst ikke vil talte det på dagsordenen, fordi nu var Emre ikke, æ, endelig kommet mm. væk. Det ved jeg ikke. Men, men jeg har en fornemmelse af, at vi faktisk har det ganske fint med, at vi valgte den voksne beslutning, syv mand højt, at øh, vi kan ikke mere med emmer og held og lykke med det. Men er du ikke meget glad for det ikke kun var din beslutning? <laughs> jo jo det er klart hvis jeg sidder med dem, så <laughs> det så det det jeg det gør det jo nok også noget nemmere og derfor vi ikke snakke om, om, om alle de der mange penge vi kunne måske have været en del af ikke? Øh. Men hvorfor lykkedes det der egentlig ikke at få solgt ham i England når han så nu ved jeg ikke hvor lang tid før det er men når han så ender med at blive fyret i stedet for så mange millioner efterfølgende? Jamen Det var da heller ikke nogen der vidste det hvis Nordjylland heller. Nej, nej. det ved jeg jo ikke noget men det tror jeg heller ikke Nordjylland. Men, men hvad gør man tager man ham under armen og øh, og en bullet til hvad ved jeg i London og så begynder man at banke på? Ja, yeah, yeah, ja, okay. det gør man jo. Nå, men det nu er det jo sådan, at hvis man er dørsælger og står uden for banker på folk så får man ikke så meget for sin opvaskebørster, som hvis kunden selv kommer ind Nej. i en fancy forretning og ser den mest lækre opvaskebørste med undskyld sammenligning. Men altså, sådan er fodboldbranchen også, det er tit held og tilfældighed. Og jeg tror, alle fodboldklubber, Inklusiv Lyngby, inklusive alle dem, jeg kender, alle har haft eksempler på spillere, som man af den ene eller anden årsag er der gået, gået gid i det. Ikke? Og de fylder bare meget man bruger meget tid på det. Jeg vil da gerne vedkende mig fra gamle KOB. Vi har også mit Præm ud, for eksempel. Og det er jo ikke, fordi Præm var en dårlig fodboldspiller. Men han fyldte også uh -huh. bare, så jeg ser det pænt, han fyldte rigtig meget. <laughs> er han din det... svipser, eller jeres Nej, ah, det ved jeg sgu ikke. Dengang var der ingen penge i fodbold, jo. Altså. Så. Men, men så alle kender jo øh, det der. Og det er jo, fordi fodbold er også et fællesskab, øh, som du et eller andet sted øh, lige meget var talentfuld og... Øh, sjov og spændende, du kan være. Hvis ikke du kan rummes i fællesskabet, så er der bare for mange omkostninger forbundet med det for, for, for, for trænere, leder af klubben som helhed. Men så er det jo, så er det jo samtidig sjovt øh, for mig i hvert fald, Biver, at, at I er jo også kendt som værende en klub, der tager nogle spillere ind, som måske øh, har brændt sig i andre klubber eller ikke har fungeret i andre klubber. Øh, nogle, som man nemlig udefra tænker at uh, det kunne godt gå galt. Ja, ja, men altså, det er jo, som Niels Christian siger, altså, nogle gange skal der også bare løbe forandring til. Det gælder både spillere og ja, træner og <laughs> uh, Det kunne man måske godt af, godt af at prøve. Men, uh, men det er da rigtigt, vi, vi er en klub, der er næsten omvendt uh, plejer at tage nogle af de der skæve ind. Ja. Om det er fordi, vi nok ikke har råd til ham, der er fuldstændig strømlinet, der er pæskeå, uh, og som spiller uh, ja. til en høj løn. Det, det kan vi ikke magte. Men, men vi har det faktisk uh, også traditionsmæssigt. Der, der, der, der er vi vel en klub, der kan rummel lidt flere skæve, det synes jeg da også, at dem kan da godt liste nogen ud af. Det kan alle klubber selvfølgelig ikke. Men, men, er jeres, men, men er det en bevidst, har det været en bevidst strategi, nej. at hvis jeg ikke kan bruge ham, nej. eller hvis nej, nej. han træder ved siden af der, så, så nej, nej. prøver vi at hente med? Nej, nej det, er ikke, det er ikke nogen bevidst strategi. Okay. Det er det ikke. Men Lyngby har jo altid været kendt for et stort ungdomsarbejde. Det vil jeg godt kreditere for, det var også derfor, for Lyngby pønter i dansk fodbold. 1921. Siden dengang har man jo øh, spillet god fodbold i Lyngbø. Øhm, da jeg var ung og spillede, der var Lyngby så ikke øh, topklub der havde man jo det travmebiver, at når er åbnede, så faldt præstationerne. Man lå altid til oprykning, men så gik det. Og derfor vil jeg bare lige sige til dig, at dyreparken er jo åbnet her for ikke så lang tid siden. Så nu skal I holde fast. i. kan jo ja, ja. det er nye tider. Ja, men, men kan du ikke komme med, at nu vi var inde på det, du siger at du har også en liste deroppe i to. Det er jo for eksempel ikke så lang tid siden, at Bille fik tilbudt en frisk start i Lyngby, som så endte med at være en ganske kort start. Øhm, hvad tænker du om, om de der... Øh, på den måde trækker I jo også lidt skandaler til jer en gang. Ja, Det vil jeg da godt have været for uden det spørgsmål der. Øh, jeg synes, den er lidt ude for, for, for kategori, okay. lige nok det man ikke. Og uden over hovedet sammenligning, så har jeg nogle af vores... Du har også givet mig lidt hjemmearbejde på Jamen. vores bedste spillere. <laughs> skal vi gå derover i stedet for så? Ja, altså det er jo ikke ja. fordi, at jeg skal have... Jamen, er det bedste? Lad os gøre det, lad os gøre det. Lad os høre, jeg sagde jo, at du måtte finde øh, tre af de bedste lønby gennem tiden, men jeg vidste ikke, om du kunne begrænse. dig. Jeg vidste ikke, om vi skulle helt tilbage til Niels Christiansens dag, <laughs> men uh, det var altså lige fra Berggren og Store Larsen og hele den der generation, uh, som jeg selv er opvokset med. Uh, der har jo altid været masser af dygtige fodboldspillere i Lønby. Uh, jeg har måske valgt at kredse mig lidt ind til i, i, i min tid. Ja. Jeg starter i 98. Jeg, er mening. Uh, jeg blev godt nok malt ind i 75, men så var jeg lidt væk, uh, fordi der kom nogen og tog min plads på juniorholdet. Så jeg er gået lidt tilbage til sådan min egen tid og hvad måske publikummet her kan, kan huske. Ja. Så synes jeg selv, selv Claus Jensen, nu er jo også lidt den romantiske fodboldtosse her. Jeg synes Claus Jensen, han er en fantastisk fodboldspiller, og ham kan de fleste forhåbentlig huske mm. både hans -tid, ja. og hans engelske tid og hans landsals og også krødet. Det der er måske også lidt på de næste her, også en krødet lidt med væsenet, ikke? Altså bare altid glad. Ja. En god repræsentant. Præcis. Øh, og så har jeg øh, den lille tykke dreng, jeg faldt op i Holte på en gang. engang. Øh, havde jeg aldrig forestillet mig, at man skulle blive så dygtig. Øh, det er så Andreas Bjerland. Okay, jeg var øh, godt nok lidt spændt for hvad det skulle være. Ja. Øh, lige pludselig så fik han jo højde og et godt venstreben. Øh, godt opdraget. Øh, og så blev han... han, han altså, Allerede da han var sådan 17-19... Der, der havde han jo de der lederegenskaber. Han blev bare kaldt chefen, ikke? Det så, også han var 17-19, og Nå, så rykkede op på, på i vores førsteholdstrup. Jeg kan ikke engang huske, hvilken rækker vi spiller i på det tidspunkt. Det var efter vores konkurs i 2001, øhm, så, så, så igen... Øhm, når, når jeg tænker dygtige spillere, så, så krødder det også med de gode mennesker. Det gør jeg, Og det er Andreas. Øhm, og stadigvæk, da han skulle, skulle forlømpe til Farum eller Nordsjælland, eller hvad det, hedder dengang, mm. det var ikke med hans gode vilje. Men øh, jeg tror, rygterne siger, at øh, det sker du. Fordi vi skal have løn næsten måned. Det, det var dig og, og, det var og, er vi dig og ville have ham med ja, ja, det var ikke nødvendigvis lige mig. Men det var vel sådan, det var. Altså Andreas, han, han skulle spille i altså, Fordi der kan jeg godt lide at spille. Nu tror jeg ikke, Andreas har fortrudt, fordi han har haft en fin karriere efterfølgende. Så for mig er han en af de der sådan, bedste spillere. Alt er jo relativt, ikke? Mm. Jeg synes, han er et godt bud på det gør det lidt ondt, når du, sidder, når du ser, hvordan det så er gået ham i FCK nu? Altså folk, Har han sådan en særlig øh, på plads det sidste? Ja. ja, ja, absolut. Ja, ja. Men altså, sådan er den her branche jo også øh, så forunderlig, ikke? Kan I ikke hente ham til Lyngby, øhm, Det bestemmer han jo selv. Han ejer klubben, jo. Øhm det, det, det, det tror jeg ikke. skal nok gå lidt ned i løn ved at gætte <laughs> Jeg tror, jeg får det samme løn som hele vores spillerbudget. <laughs> så, så det har du ret i. En anden klubejer, og det er ikke fordi, at jeg har taget det, har faktisk ikke tænkt over, at det skulle være klubejer, Anders Christiansen, som spiller over i Malmø jeg nu her. Se, ja. Ja. Jeg synes også, at han, han matcher det der på bedste spiller. Altså, både spillet med bolden og, og, og væsenet. Den her lille rødhårede dreng, der vi driller ham altid med, da han havde briller, han, han var lille, og jeg kan ikke være med, og de andre er alt for store, og så videre. Så nu tager der sammen, du er bedre end alle de andre, ikke? Det synes jeg er også er en god historie mm. til at være på holdet blandt de bedste Olympi spillere, fordi han er også bare en pissefed fyr. Også blevet en anfører i dag mm -hmm. i Malmø, ikke? Så det er også en, en, en god historie for mig, og ham solgte vi også til Nordsjælland. Mm. I kan Æh, godt lide at sælge til Nordsjælland? Jamen på det tidspunkt, så altså, sådan er det jo bare. Altså, det, hvorfor skulle du I ikke? Når, når vi altid var på røven, og, og de øh, både havde kommunenkassen og, og, og en dygtig Allan K. på det andet tidspunkt. Altså, øh, så han røg også til Nordsjælland. Øh, så er der selvfølgelig Josef Poulsen. Det var måske der vores bedre sal, da han røg til 3. Bundesliga i noget, der hedder Red Bull Leipzig. Mm. Øh, den kender man ikke så godt, nej. Det må også være en af vores bedre spillere. Så, og så har jeg til, til sidst, år, derfor du, jeg vil jeg godt dreje lidt over på, hvis vi skulle have nogle skæve vinkler. Så har jeg skrevet de to tosser her. Det er jo den ene, det er Bækman, vores assistenttræner, ja. og, og Kim Aabæk, ikke. Altså, hold kæft nogle dygtige fodboldspillere. Som nu har de begge to på hver deres måde sådan huddet sig lidt igennem, Kim spiller stadigvæk ikke. Men jeg tænker, altså tænk, hvor gode de kunne have været, ja. hvis de i en tidlig alder sådan lige havde... Hvis de havde fået det professionelle spor tidlig ind, eller sådan? Ja, uden at man havde drænet dem for alt det, de, de, de der øh, pissefede fyre, de også er. Men mm. altså, tænk, hvor gode de kunne have været bedre end dengang. Ikke? De var, det, det var sådan nogle, der, der, der passede perfekt i vores klub, ikke øh, gennem den der periode der. Ikke? Og der solgte vi så også begge to, både til, og til, til Randers, ja, AGF. Det er en meget god liste, egentlig. Jo, men Lyngby har jo haft, øh, som biver inde på, øh, både gode fodboldspillere og også spillere med personlighed. Øh, det, er, øh, det er ikke for at sidde og fedte, men altså, Lyngby har, har, har pyntet på dansk fodbold i, i, i masser af sammenhæng, og derfor hver gang, at de er i krise, det er så også rekord i at være næsten ved at gå <hør> i gange. Så det er, det er for kanten, og derfor kan man kun håbe på, at Lønby får bygget videre på det fundament, de nu har skabt og, få, og på en sund måde få, øh, få om så må sige, hus og øh, orden økonomien. Og det er klart, derfor ved, ved jeg også godt, at meget det betyder selvfølgelig, om Lyngby øh, får sig i år. Øh, fordi øh, kommer man ned øh, i første division, øh, så bliver det svært, uanset det der derfor, en hver klub øh, prøver at spørge rundt omkring, hvor svært det er at komme op igen. Ikke? fordi konkurrencen er så skarp, som den er. Mm. Så øh, det er et spændende forår, spændende slut for vil jeg sige. For det må det. man sige. Ja. Øh, jeg har et ser spørgsmål, øh, som ligger lidt i Med øh, med Kim Guldal spørger, hvem er jeres tre største salgsemner denne sommer? Denne her sommer? Mm. Det er jo det, det, det altid svært at svare på, fordi har du kun øh, kort tid tilbage en aftale, jamen, så skal det jo være. Mm. Øh, og har du længere tid, så kan du vente lidt, ikke? Øh, der er også nogen, vi har snakket lidt med, når de kom til, altså hver række spiller vi i. Så, men altså, jeg synes, Kevin Chimpe har gjort det helt fantastisk. Mm. Så jeg synes snart, han er også ved at have en alder, hvor at nu skal han... Nu har han rettet ind, og også denne her... Kevin kom ikke altid til tiden til træning tidligere i sin karriere. Kevin er blevet en topprofessionel, og har gjort sig fortjent til at, at, at, at prøve næste hylde nu. Så, så det ligger sådan meget lige for, synes jeg. Øh, så er det måske de unge spillere. Øh, jeg synes, sådan en som øh, Magnus Warming. Han har jo aflovet x faktor Der mm. er masser af ting, han skal lære. Mm. Okay. Øh, men han har noget x faktor det, det synes jeg. Øh, så har vi, mange, øh, synes mange, vi har mange spændende spillere. Også nogle af dem, der er lidt for baghjul. Øh, Kornvi, øh, som, som er kommet gennem vores eget her. Øh, har næsten fuld klubben sådan med, at det, det har været meget op, og så har det været nede, og så været lidt op igen. Han har han begyndt at, at se interessant ud. Og finde stabilitet ja, også. Ja. Øh, Og det bringer mig måske til Ole Bre Breumlund, tror jeg han hedder, der skriver, Emil Nielsen til salg. Vi vil gerne købe ham i Aalborg. <laughs> <laughs> kan i hjælpe Ole her? Øh, jamen altså, bare alt ud til jeg salg. Jeg det. Ja, så det er et helt kolesvar. <laughs> Øhm, nu har du snakket... Vi, vi er gode til det der straks overførsel. <laughs> ja, det har jeg snart forstået. Ja. Øh, vi skal bare have jeres mobile på nummer til sidst, Præcis. tror jeg. Øhm, Nu har vi været inde på øhm, både øh, dygtige spillere, eller hvad kan man sige, stjernespillere i Lyngby gennem tiden, og også jeres øh, talenter, og de lidt utilpassede. Øhm, jeg vil egentlig gerne hen til jeres øh, trænertalentfabrik, som jeg har valgt at øh, kalde den, øh, fordi... Øh, man glemmer måske nogle af de store trænernavne, der render rundt uh, i ind- og udland. Uh, der er mange af dem, der har, deres, uh, der har fortid i Lyngby. Uh, hvad er det, Lyngby kan i forhold til uh, ja, træner? Nu havde du advarseret mig lidt, så ja. jeg sad kun og vente på, hvornår jeg, <laughs> Måske det som jeg Når jeg sådan bliver trykket lidt på maven her, er jeg faktisk er mest stolt af. Ja. Altså, jeg er faktisk mere stolt af, af de træner, som jeg sådan med lidt held og dygtighed har haft gennem systemet. Uh, at man så skulle at det så skulle I ende med det, de nu er endt med, det, det vidste man jo ikke dengang. Men, men det, det tror jeg da, at, at, at jeg måske har haft en meget god næse for at rekruttere. De der og hvordan har du gjort det? Fordi, hvordan går man ud? Og er det at være til en masse ungdomstræning, eller hvad hedder det, ungdomskampe? Jeg ved det faktisk overhovedet ikke. Ja, det er ikke, i hvert fald vigtigt, det? at man følger med. Ja. Øh, fordi hvis man ikke følger med, og ikke er der ude, som Niels Christian antyder, øh, så får man ikke noget at vide. Så får man ikke nogen fornemmelse, så snuser man ikke noget op. Mm -hmm. Det værste, jeg ved, det er, at der kan sidde nogen et eller andet sted, eller stå nogen et eller andet sted og sige, han er også en god træner. Så prøver jeg altid at spørge, har du set om men han er god. <laughs> øh, og, og endnu være med træner end med spillere. Altså, der kan jo være den dygtigste træner, der bare ikke passer ind i den klub og omvendt. Og så, så træner de har jo også helt, deres helt sådan, egen cyklus. Men, men jeg er stolt af, af den besætning, jeg har haft igennem. Det er jeg. Og selvfølgelig lige pludselig, så har Kasper Juhlund blevet en landstræner. Men prøv at sætte nogle ord på ham, som du oplevede ham, øh, da han er i Lyngby. Øh, da han kommer ind i Lyngby og så til, til den øh, træner, han er i dag. Jeg, vi møder hinanden på et tilfældigt kursus, øh, hvor at, øh, der, der er ham og Kenneth Heiner, der nu er uddannelseschef i, i DBU. Mm. De to blev jo U19-træner hos os. Øh, og jeg kan i hvert fald huske, at jeg siger, at jeg siger til Kasper, skal, skal du ikke prøve at blive fodboldtræner? Fordi det havde jeg, der var en, jo, jo, det havde han også tænkt lidt over, men livet kan jo leves på mange måder, som Kasper altid siger. Ikke? Øh, så jeg husker som det var i går, at jeg spørger, om ikke han skulle prøve at være fodboldtræner. Og, det og hvad altså. var det for et type kursus, du mødte ham på oh, Det siden, var noget, der... siden, at det ikke var fodboldtræner. Jamen, det var sådan et uh, sportskursus, uh, hvor at, uh, Kasper okay. og Kenneth lige var kommet ud fra DHL, og okay. var nogle unge studerende, der skulle lære at slå en bold ned i gulvet osv. Okay. Så, uh, så, så det var sådan lidt... Uh, men jeg kan stadig kunne den sætning, og det kan Kasper heldigvis også, og så kan vi grine lidt af det. Ja, uh, yeah. og så er han blevet landstræner i dag. Det synes jeg, der er fantastisk. Hvad er det, du ser i ham, da han kommer ind i Lyngby? Jamen så igen, øh, øh, nu for 10 år siden, jeg googlede det lige, Niels Christian, hvornår vi startede divisionsforeningsmøderne op omkring reservholdsturneringen. Det er derfor jeg hvor på dig første gang. <laughs> øh, der kunne Niels Christian jo aldrig rigtig, rigtig huske, hvad han hed, ham der. På det tidspunkt er Kasper op i Nordsjælland. Ja. Så man kunne aldrig rigtig huske, hvad Kasper hed. Jamen det der børnefodbold, ikke? Øh, jeg synes, at Kasper er både nysgerrig og, øh, og, og moderne, og han var jo langt foran sin tid. Og det tror jeg faktisk stadigvæk, jeg at, at, sige, at, ja. at, at han bliver ved med at være. Ikke? Så prøver vi andre at hente ikke? Og så synes jeg også, ja, jeg synes også, Kasper, han passer til min stil i forhold til, til ledelsesdelen. Mm -hmm. øh, igen, man kan være leder på mange måder jo. Øh, passer fint til min stil. Der er, jeg har nogle flere på listen. Øh, Thomas Frank er den øh, næste. Kan du sætte noget ord på øh, ham? Øh, ja, det kan jeg godt. Øh, øh, jeg kan huske, at da, da jeg starter i 98, der er vores, øh, vores ungdomsafdeling, den, den er helt til rotterne. Og så vi skal først til at arbejde det der op. Mm -hmm. Og det samme, der er Thomas ude i Hvideåre jo. Der kaldte jeg bare ham den langhård, der var stod og råbte ude på ikke? Han var langhård også dengang? Ja, ja, helt håbløst. <laughs> Han kommer så lige forbi uh, B93, så vi tager ham derindefra. Uh, uh, og, og Thomas er jo også den der sådan... Øh, nysgerrig person, øh, der jo ikke, selvom man gerne vil sige, at han har spillet på højt niveau og er dygtig, øh, så har han jo ikke det, men, men arbejdet sig op øh, til at blive den dygtige træner i dag. Og kom, jeg, jeg tror, Thomas også gik, gik, gik meget og kiggede på øh, det her med at lede, altså i så deltid tid at lede opad, øh, ved at han, han bruger meget tid på. Ikke? Øh, så, så igen, det her væsen, som, som Thomas har, det, det tror jeg har bragt Thomas rigtig langt, kombineret med. Han selvfølgelig også er blevet en dygtig fodboldtræner. Mm. Øh, men væsenet der, det, det tror jeg har gjort det. Og fantastisk at man har en. Altså, jeg tror de rykker i Premier League i år. Ja. Ja. Der, jeg tænker der må være en lille smule stolthed øh, derinde ja. sted. Ja. Og måske ham jeg ja, er mest ja, imponeret man. af. Det er jo Johan Lange, ja. øh, som, som var hos os af to omgange. Øh, han har fået det job derover. Det, det, det, det, det, det er jeg meget imponeret af. Jeg er så imponeret, så jeg sagde til ham, at det er jeg faktisk mere imponeret af, en Kasper Hjulmand er blevet en landstræner. Det sagde jeg så til Kasper. Så siger Kasper, hvad nu hvis jeg bliver Europamester? Okay, er det tilbage, igen, ikke? Ja. ja, men altså den vild er det ikke alle danskere, der lige kommer der hjertempe på spørgsmål. Det er, er stort job. Flot. Niels Frederiksen har jo også været uh, Lyngby-mand, før rigtigt. han blev Brøndby-mand. Ja. Og alle mulige andre og ting. Og alle mulige andre, andre. Mænd, ja. ja. Hvordan, hvad, hvad, hvad, han er jo i hvert fald som menneske en, en anderledes type end de to første, synes jeg. Yeah. Ja. men Nils er altså... Igen, så, så vokser vi jo op i miljøet. Niels var inde, kom fra Fyn og var inde i B93. Og... Han har hentet mange i B93. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, virkelig, ja. Og så sender han dem til Nordsjælland. Ja, ja. Nils kan godt tåle at høre, øh, at, at jeg har jo aldrig syntes, at Niels øh, nødvendigvis var den dygtigste træner. men er absolut den dygtigste leder. Hvordan det? Jamen, fordi at... Øh, jeg tror også, det ligger både i hans både natur og i hans uddannelse der i banken. Der er en hel masse, der tror, Nils har nede i pengekassen dernede. Ikke? Øh, så så, så Nils er, er en enormt dygtig leder. Der en, som, dygtig. Så man kan godt være en succesfuld fodboldtræner, øh, fordi at man er en dygt, dygtigere leder, eller når man er dygtigere som leder, end man er som træner? Jamen det er det jo blevet til, fordi den her stab, som Niels Christian siger, ja. det er på øh, staff på en 15-20 mand efterhånden. Ikke? Altså, der, der, der er det jo næsten lige før, at, at det måske er vigtigt, at man, at man er den her dygtige leder. Jeg tror nok, at man skal kunne sin fodboldmissé. tror jeg er en meget god idé. Mm. Men, men med alle de specialister, der er omkring, så, så tror jeg faktisk, at den del af det, øh, den, den, den begynder at fylde mere og mere og mere. Lad mig slutte ved uh, Karit Falk. Aktuelt, uh, hvad er det for en træner, I har fundet i ham? Jo, men Kajt kender vi jo også fra uh, det danske fodboldmiljø. Uh, Kommer også fra over. Var også en der stod på siden her og lidt højt og lidt skængt, til min smag. Men, men via Nordsjælland og, og, og Brøndshøj og Køge og Helsingør og, og så de her to udenlandske ophold, mm -hmm. det gjorde, da vi manglede en U 19 træner at, at så, så, så faldt valget på, på, på kajt, som vi jo udmærket godt kender. Dygtig træner, kompetent leder, også blevet lidt mere moden. Og alle de interviews, han, han har givet lige for tiden her, der, der tror jeg specielt de der to udenlandske ophold, det er der jo en hel masse af os, der bare er hjemme i det beskyttede værksted her, vi mangler at og, og komme derud. Mm -hmm. øhm, det tror jeg også har, har, har dannet ham til, at han er fuldstændig, øh, han er fuldstændig fast i kødet karret. både på, hvordan han vil arbejde med sine fodboldspillere, og hvordan han øh, vil lede sin, sin, sin gruppe og, og, og lede ind og opad i, i sin klub. Øhm, og så lige nu, som jeg også siger, at nu er han jo er helt fantastisk, fordi vi lige har lidt vind på cykelstien. ikke? det går op og ned i den her branche. Ikke? Men han er, han er fast i kødet, kan lede, kan sin fodbold. Så, så det, det... Man kommer selvfølgelig til på en speciel måde, fordi det er efter Christian Nielsen, som bliver fyret på bagkant af en jernrystelse. Hvordan, hvordan var det? Var det, var det en svær beslutning? Det var i hvert fald noget mudret noget set fra. Som du sagde, for en halv time siden, så bærer jeg jo lige om 14 dage, 3 ugers ferie. Ja. Og i er du så perioder, slet ikke inde over Så jeg er slet ikke over det der. Okay. Så det var mine gode kollega ude i klubben, der valgte de løsninger der. Og de er jo så PT meget dygtigere end alle andre. det lige, indtil videre har det været godt. Det var lige mens du kiggede væk. Præcis. Øhm, vi skal lige nå den sidste. Fordi du har haft svipsen, du har haft super supersalget. Jeg mangler dit... Mit røverkøb? Øh, det er jo ikke mange spillere, vi har købt. Nej, vi behøver øh, jo ikke være betalt var... penge for. Nej, det, er mere, det, det her. så altså fordi, det skulle være en historie bag, som du skrev. Øh, og jeg har tit hørt i mine mange år øh, sportschefer, der både har været med en pistol fra panden og ude og drikke vodka med agenter og alle mulige ting og sige. Altså, jeg har, jeg har aldrig prøvet alt det der. Igen, vi har ikke været en stor spiller, mm. hverken på at købe eller sælge. Så det her er mest næsten for, for det, som jeg har prøvet på en lille historie. Det var da Jesper Hansen, målmanden, der nu er i Midtjylland, ja. skulle hjem fra Frankrig. Og vores træner på det tidspunkt, David Nielsen, de havde bagt op til den kage der. Og så skulle jeg med ind over. Og så den dag, vi skal mødes på Lømbysstadion. Det er jo tophemmeligt, det her. Så Jesper, han holder over på DTU. Det er langt væk fra Lømbisk stadion Og hætten op og over, og hans agent, der kommer, og og vi får lavet det sidste på plads, og det sidste forhandling, og så skal der noget læge-tjek på. Det skal så foregå hjemme privat i harskoven hos vores daværende læge. Mm -hmm. øh, og mig og David, vi, kan, vi, vi, vi fornemmer, at, at, at der er uler i mosen. Det viser sig så, jeg er ret sikker på, at det er Nordsjælland, med Kasper Julemand. der sådan har foregnet sig lidt, fordi de troede ikke, at Lønby kunne være interessant. Så lige pludselig, så skulle Nordsjælland også på. Mm -hmm. øh, så vi holder hjemme på privaten, hos vores læge her, øh, og så går mig og Jesper, vi går ind til det her lejcheck. Agenterne bliver ude på vejen, fordi der skal lige ringes og så okay. Da vi så er ind til lejchecket, der har jeg kontrakten med i min inderlomme. <laughs> så da lægen han øh, siger tommel op til hænder og fødder og så videre, øh, så giver mig og Jesper den hånden og så skriver vi under på kontrakten. Det er smart. Stikker jeg så ind i inderlommen, og så går jeg ud på vejen og så står agenterne derude og siger at, øh, biver, vi bliver nødt til lige at øh, have den på hold, fordi at øh, de andre har lige ringet. Og vi bliver nødt til lige at snakke med Jesper, og vi bliver nødt til lige at gå lidt ned ad vejen, og Jesper ringer til konen osv. Jeg står oppe i min bil der med kontakten, der er jeg underskrevet inde i jakkelommen. Jeg kender ikke, hvordan reglerne er for så noget der, men jeg stod der og lidt i skægget over, at han er aldrig så de kunne da bare snakke alt det, de har lyst til ned der vejen. Ikke? Heldigvis kommer Jesper tilbage og siger, nej, jeg vil, jeg vil godt stå på mål for at, at, at spille i det er det tætteste på, at jeg har kunne komme sådan noget der, hvor med. Men hvor rart var det? Æ, en ting er at, at få ham fra næsten af nogen, men det var fra næsten af Nordsjøland. Ja, det, det, det, pff, det, er, det, er, det har det været en pointe. Det var fra næsten af Nordsjøland. Øh, det, det, det, det, det har jeg faktisk ikke tænkt over efterfølgende. Jeg synes, øh, historien fortæller jeg gerne, når jeg bliver mm. spurgt til den. Og øh, Bottom line, det var, at Jesper gjorde det helt fantastisk for os i den sæson, hvor vi får bronze så altså, vi efterfølgende måtte sælge ham alt for billigt til Midtjylland, fordi vi skulle betale løn, så er vi tilbage igen. Ja, men nu kan I jo hente ham tilbage igen, så er det, han har ikke så meget at lave Det er rigtigt, ja. Det må vi se på. Skal vi lade den hænge der? <laughs> <laughs> Tusind tak, Bjørn uh, Jørgensen, fordi du uh, kom i studiet hos os. Det var en uh, god snak og held og lykke med uh, det her sidste uh, ja, slutspur. Tak.